Хоча не був філософом, все ж розумів, що явище, яке повторюється, не випадковість, не збіг обставин, а чимось опричинена закономірність. Ну, може, це і передчасний висновок із двох випадків. Десь зілля, річ непевна, невже півсклянки варева з якихось травок, спроможні викликати такий, такий. Не знав, як і назвати все те, що сталося. Може, ефект трави? Чи явище волхвонізації? О, він напише дисертацію. Так і назве. Ефект трави або явище волхвонізації. Звучить? Сміх сміхом, а він же все те бачив, Усе прожив і пам'ятає аж до дрібниці. Цікавий страшно. Підвівся пружно, ніби хотів різкими рухами вернутися у свій колишній душевний стан. Та він вже був не тим, що вчора вранці. В душі носив страшну загибель Києва, і щастя миті визволення від панства і шляхти, і цілий сон питань, що стовпилися в голові вмиваючись згадав чомусь ті вірші, якими київські академісти вітали Гетьмана. І не міг не здивуватися, що пам'ятає й такі слова, яких не чув раніше, не розумів. Яко Фенікс із пепла. Що це таке? Яке згоріле місто? Чи чоловік? А може Фелікс? Ні, Фенікс, точно. Феліксом його б ніхто не здивував. У них у КБ є Фелікс. Так він сюди не течеться. Когось спитати треба. Он Льоня, певно, знає. Той всюди сущий. Господи, вже й він почав висловлюватися в думках у стилі ретро. Сущий. Відколи вчив у класі Сковороду, не здибував таких словес. І в школі, і в інституті, де здобував собі диплом, і нині на роботі. Він, як і всі, химерив слівцями з інгліш. Кинеш якесь «Окей» чи «Вері гуд» і вже ти свій в компанії вже не когутне не «жлоб». Дзвінок спинив у коридорі, взяв трубку. «Доброго ранку, не спиш уже?» Це Леонід. Щось муляє йому, напевно. Чи не було і з ним такого? «Дякую». — Осе гаразд, — сказав навмисне, не зовсім тон йому і не по суті. Льоня аж засопів у трубку, перемикаючи якесь реле. — Що ліки діють? Вирішив і далі грати в нелогічність. — Слухай, а що це Фенікс? — Треба у словник заглянути, — сказав скоро. Яко фенікс із пепла, так обо нині крила розпрямить, — згадав Назар і видав густим баском. — Та що з тобою? — скрикнув у трубці Льоня. — Встрічав Богдана тільки що. У хаті в Льоні щось перекинулося, загуркотіло. Жди, я приїду зараз. Назар поклав спітні у трубку, Зметикував. Напевно, з ним була така ж пригода, як пив траву. Варив на кухні каву і бурчав на себе. Нащо було заводитися? Помислив би ще сам над цим, прикинув би. Тепер співавтор з'явиться. А може й автор? Може він сам лише піддослідний? Бач, дзвонить. Хоче знати, який ефект. Дурниці. Не Льоня ж виписав йому рецепт. А раптом вони у спільці з дідом посьорбував гарячий трунок, що схожий був на ліки страв, і намагався, поки приїде друг, збагнути, що з ним сталося. Згадав нараз, що має, хтось десь колись подарував історію Києва і кинувся до кабінету. Десь ткнув їй, не глянувши, не фаховай, навіть не детектив. Ага. Ось це, припала пилом. Треба знайти годину-другу і навести лад. Ага, нічого, Томик, зміст є, а як же, Київ у роки визвольної війни 1648-1654 років. Це саме те. Читав статтю і відчував, як серце йому холоне в грудях. Він бачив недавно те, що було насправді. Стоп, є розбіжність. Ось надруковано, що воєвода Адам Кисіль, а в нього був Тишкевич Януш. Тишкевич утік з Києва на Кисіль. Одна сторінка у книжці про ті півроку. Навіть я би колись він оце проглянув, мало... Тут тільки дуже короткий зміст його історії. Власне не історія, а шмат життя, З подробицями, думками, сумнівами, Усім тим, що кане в лету разом з людиною, Навіки ніби кане. І враз спливло. Поклав поволі книжку, І сновидою пішов на кухню. Кава вже прохолола. Зілля чорніло в слоїку, немов смола. Чарівне, отже, зілля. Тут щось не те. Хоч нині й модні чари та гороскопи, смішно, Десь із глибини середня віччя, Спливла містика і заповнила духовний вакуум, Що утворився в час НТР. Кумиром стала техніка, людська ж душа осиротіла. Ніна пішла учора, мов сирота, Образиться і не подзвонить. Раптом відчув себе таким плохим, Самотнім, що захотілось плакати. Він сам один у цій квартирі, В місті, в усьому світі. Зрадів дзвінку у двері. Це Леонід. Він хоч важкий, великий, та заводний. Коли вже вирішить, то пренемо бульдозер чи всюди хід. Сусідка. Стояли у дверях, втупившись одне у одного. Що? — запитав. — Так тихо у вас весь ранок, — знітилася, що я було подумала. Один же? Я живий, здоровий, дякую. Ну, слава Богу, вибачте. Пішла, якась здивована чи розчарована. Здавалося, раділа б тиші, спокою, аж ні, стривожилася. «Село, село! Квартира, яка була раніше йому тісна, здавалася тепер просторою. Чи він змалів, чи речі, які її виповнювали, принишкли, втратили колишній смисл? А може він порівнював її з помешканнями, у яких жили ті скалігі прадавні?»